Воно й сталося. «А що, панове, чи волите отак зробити?» – спитав Кошовий. «Волимо! Усі волимо!» – гукнули козаки. «Так і раді решта?» «Решта раді!» – гукали козаки. «Слухайте ж, теперенька, панове молодці, військового загаду!» Проказав кошовий, виступивши посамперед у шапці, а усі дооднісінько запорожці, позіймавши шапки та уткнувши очі у діл, стояли нишком, звертаючи увагу на оповідь кошового, як звичайно поводили завше у козаків, коли наважувала що казати старшина. Тепер паютеся, панове браття. Хто бажає йти, відход себе. Хто застається, відходь соб. Куди більша частина коріння переходить, приставай до других корінів. Отак стали переходити хто на себе, хто на цоб. Куди? Якого коріння більша частина переходила, туди атаман корінний. Якого менша частина, то приставала до других корінів. Трохи ненарімно на обидві спілки упало козака. Забажали зостатись сливи увесь Братславський курінь, більша половина Калницького куріння, увесь Уманський курінь, увесь Канівський курінь, ще більша половина Ніжинського куріня, більша половина Черкаського і Кропивницького куріння, а решта наважила собі здогин за татарвою. Багацько було обома сторонами дужих та хоробрих вояків. Проміж тими, що наважили нас доганяти татари на буви перекоти поле, Добрий Старий Козак Леміш, Прокопович Хома, Демит Повович теж перейшов туди, бо дуже завзято і непосидячу мав собі натуру. З Ляшвою поспитав долі, забажалося ще й з татарвою. Куріні отамани були, Ностюган. Покршка, нечаянко, і багатсько ще інших славетніх та хоробрих козаків забажало поспитувати шаблі та незрадливої міцної руків всічні з татарвою лихою. Не трохи було теж дуже добренних козаків і між тими, що поклали собі зістатись. Куріні, Дмитрович, Кокубенко, Вертихвіст, Балабан, Бульбенко, Остап – Ще чимало було других значних і добрих козаків – Вовтузенко, Черевиченко, Степани Охрімгуска, Вакула Густи, Задорожні, Метелиця, Іван Закрутигуба, Мусій Шило, Дігтяренко, Сидоренко, Писаренко, потім другий Писаренко, далі знов Писаренко і багатсько інших славних козаків. Усі на своїм віку багато світу побачили, були в Бувальцях, навідувались до Анатольських берегів, блукали Кримськими солонцями і степами, усіми річками великими і малими, гілками Дніпровими, по усіх сагах та по Дніпрянських островах. Завітали й на Молдавщину, у Волощину, у Турещину, виникали усе чорне море козацькими у два димені чайками. Налітали лавою п'ятдесятьма чайками на найбагатіші й здебеліші кораблі, і не трохи захопили турецьких галер, і занадто багатсько вибавили полоти. За свій вік. Не раз дерли на онучі дорогі паволоки й оксамити, не раз черешні набували усе самими цехинами, а кілько жоден пропив та прогуляв добра, що іншому стало б його на весь бік, тому й ліку чорт мало. Усе промантачили, як звичайно козаки, частуючи весь мир та наймаючи музики, щоб усе раділо, що ані є на світі». Ще й тепер у рідь, де в кого не було позакоповано усякого добра, конновок, срібних ківщів та шпоньок попід очеретами на подрібнянських островах, щоб не довелось татариною погибати його, якби лихим часом випало йому напасти з небажки на січ. Але важко було татаринові нагибати, бо сам господар навіть вже став забувати, у якім саме місці закопав те добро. Отакі то були оті козаки, що поклали зістатись та дати пімстиляхам за щирих товаришів, за віру Христову. Старий козак Бовдю теж наважив зістатись з їми, додавши речі. Тепер вже не такі літа мої, щоб гонити за татарвою, а тут є місце, де спочити доброю козацькою смертю.